Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah arrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala habibi Ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Arra'uqir rahim Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'in alahu bi ihsani ila yamidin amma ba'd Para pemirsa yang dibeliakan oleh Allah Mari kita lanjutkan Pendidikan Menggapai kesabaran Atau belajar sabar Dengan Imam Haddad Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab Adab Sulukil muridnya Dan kesabaran yang dihadirkan oleh beliau Adalah sabar dengan sesama manusia Sudah kami sampaikan Muka pada pertemuan yang lalu Ada manusia yang keberadaannya Ada pada kita Sama sekali tidak ada pilihan bagi kita Orang tua ada yang keberadaannya kita bisa memilih Suami, istri, tetangga Teman kerja dan sebagainya Kita bisa memilih Akan, Tapi dari semua Manusia baik yang kedatangannya Tidak bisa kita memilih Atau yang bisa kita pilih Semuanya ada hak-hak Yang harus kita penuhi Dan juga mereka pun punya kewajiban Untuk melakukan kewajibannya kepada kita Tapi ada kalanya di antara mereka ternyata tidak menjalankan hak-hak anda Mereka tidak melakukan kewajiban mereka Maka di saat seperti itu Kita perlu bangun kesabaran Sabar Dan pembahasan kesabaran dengan sesama manusia ini Perlu halakot Atau episode-episode khusus Karena yang akan kita bangun adalah Bagaimana seorang anak dengan orang tua Kemudian bagaimana seorang tua dengan anak Bagaimana kita dengan saudara? Hubungan suami istri. Kemudian dengan tetangga dan jangan lupa pembantu yang ada di rumah kita. Orang yang bekerja dengan kita semua adalah manusia. Dan ketahuilah begitu beratnya urusan dengan manusia. Hampir kebanyakan dosa adalah karena urusan dengan manusia. Urusan dosa kebanyakan adalah urusan dengan manusia. Apa? Mengunjing Karena kita duduk dengan manusia Tidak ada orang di saat sendirian menggunjing Sombong Adalah karena ada manusia yang lainnya Kalau anda mempunyai mobil mewah Di tengah hutan sendirian Mau sombong dengan siapa? Ria Anda melakukan sedekah ria Di depan monyet Kambing, enggak akan bisa Karena manusia kita ria Dan masih banyak Urusan dosa ternyata dengan manusia Maka perlu kita sabar dengan manusia dan ternyata dosa seperti kita. Dosa kepada orang tua dan yang lainnya. Dosa kepada manusia amat berat dan amat berat. Sampai kalau kita bertobat, karena dosa kepada manusia masih ingat episode-episode yang lalu, dosa kepada manusia lebih berat syaratnya bukan sekedar kita menyesal, meninggalkan pekerjaan tersebut, kemudian berjanji tidak mengulangi, bahkan tapi kita mencari ridho dari orang yang kita zalimi, yang kita sakiti. Maka perlu sabar kesabaran kesabaran yang yang super ekstra tambahan ini kalau dengan manusia. Lihat. Karena apa? Kalau Allah kepada kita selalu panuh, kasih kepada kita. Memberikan kepada kita kenikmatan, biarpun kita kadang bandel, kita bermaksiat. Tapi kalau manusia lihat, manusia kadang yang kita baikipun ternyata tidak berbuat baik dengan kita. Dan mereka punya hawa nafsu, sehingga pun mungkin seorang istri atau suami terjadi percecokan. Maka kita perlu menanamkan kesabaran. Yang intinya kesabaran ini mengekang kita untuk tidak berbuat dolem kepada orang tua. Tidak berbuat dolem kepada saudara tidak berbuat zalim kepada pembantu yang di rumah kita, tidak berbuat zalim kepada anak kita, tidak berbuat zalim kepada saudara. Maka ini perlu sesilah. Yang perlu kita tanamkan di sini adalah rasa takut berbuat zalim kepada sesama, maka kita akan bersabar. Jangan berbuat zalim kepada sesama dan ketika itu Allah di sabda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, bertanya kepada sahabatnya, "Atadru manil muflis?" Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Tahu ya Rasulullah. Orang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa." tidak dirham wala matak enggak punya duit enggak punya rambut. Dijawab oleh Rasulullah bukan itu orang muflis. Akan tapi orang muflis adalah orang bangkrut adalah orang yang yakki yaumil qiyamati bisolatin wa zakatin wa siyamin di hari kiamat datang dengan ibadah yang banyak. Akan tapi waqad darbahada wa syatamahada wa akan tapi telah menyakiti si A si B si C. Punya urusan dengan manusia dengan ibunya enggak benar. Benar dengan ibunya, dengan istri enggak benar. Benar dengan ibunya dan dengan istri benar baik semuanya tapi sama pembantu, kurang ajar, zalim. Ini kedoliman kedoliman semacam ini akan merepotkan seorang hamba. Disabdakan oleh Nabi. Ini orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan di hari kiamat dengan ibadah yang banyak, sujud yang luar biasa, Hah, puasanya banyak. Akan tapi dia telah banyak kedoliman dengan sesama manusia. Akhirnya, Nabi menjelaskan, nanti di hari kiamat di saat orang yang katanya baik itu mau masuk surga, ternyata banyak manusia manusia yang menuntut. Malaikat diriwakan dalam Nabi. Malaikat bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang orang ini. Maka Allah memerintahkan. Kepada malaikat tersebut. Untuk mengambil dari kebaikan orang yang katanya ahli ibadah. Untuk diberikan kepada orang yang berbuat balim tadi. Diberbuat, yang berbuat balim dikasih. Diberi diberi diberi sampai habislah pahala orang yang katanya ahli ibadah. Yang katanya ahli ibadah. Ternyata. Amal ibadahnya baik. Banyak. Habis. Sampai amal ibadahnya pun habis, ternyata urusannya dengan manusia belum beres. Pembantunya dilonimi, yang lain tetangganya disakiti. Maka Allah memerintahkan agar diambil dari kejelekan orang-orang yang dilonimi yang dianiaya tersebut, ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah tersebut. Lalu dilemparkan ke neraka Jahannam. Lihat amal ibadah kita yang baik, ternyata apa? Tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Watahilang begitu saja. Maka jangan sampai kita melakukan kesalahan dengan manusia Ini adalah kunci Kalau kita punya rasa takut yang semacam ini Lihat kita akan sabar Bisa saat ada orang berbuat dolim kepada kita Tidak Aku tidak boleh berbuat dolim juga kepada mereka Kenapa? Kalau aku berbuat dolim Lihat akan menjadikan amal baikku habis Maka dengan begitu insya Allah tidak akan terhindar dari melakukan kesalahan dengan sesama manusia. Ya, tiap bersabar kita akan mudah di saat kita berurusan dengan manusia. Baik kesempurnaannya adalah kita pun harus bersabar kepada manusia. Sabar dengan ujian dari Allah ya, Tapi dengan manusia bersama kita pun perlu kesabaran. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran di saat berurusan dengan manusia. Dan jangan melakukan kodoliman. Jangan lakukan kodoliman. Dan ini insya Allah akan kita hadirkan dalam silsilah khusus. Bagaimana kita berurusan dengan Sama Musa. Dan Alhamdulillah. Sudah ada CD-CD yang menjelaskan masalah ini. Dengan orang tua sudah ada. Mendidik anak ada. Silaturahmi ada. Hubungan suami istri ada. Semuanya itu menghindarkan diri kita dari ketoliman-ketoliman. InsyaAllah. Anda bisa mencari CD yang sudah di di di dihadirkan oleh lembaga, -lembaga pengembangan dakwah al-bahcah. Dengan bermacam-macam topik dan bermacam-macam judul. Ini saja. Mohon maaf. Bila itu topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.